Книга Буття Розділ 16 Сараїж, Аврамова жінка, не родила йому дітей А була в неї рабиня-єгиптянка на ім'я Агар Тож Сараїж сказала до Аврама Господь зробив мене безплідною Війдино до моєї рабині «Може, я матиму дітей завдяки їй?» Послухав Аврам бажання Сарої. І взяла Сарої Аврамова жінка, свою рабиню Агар, єгиптянку, при кінці десятого року, як Авраам оселився в Ханаан краю, та й віддала її Аврамові, своєму чоловікові, за жінку. Війшов він до Агарі, і вона зачала. Як же відчула, що зачала, то стала зневажати свою господиню. Тоді Сара їй промовила до Аврама. Нехай ота зневага до мене та впаде на тебе. Я сама дала тобі в обійми мою рабиню, а вона, відчувши себе вагітною, стала мною погорджувати. Нехай Господь судить між мною і тобою. Авраам же сказав до Сари, «Ось у твоїх руках твоя рабиня, роби з нею, що хочеш». Запопалася тоді Сараї до неї жорстоко, аж вона втекла геть їй з очей. Зустрів її ангел Господній коло джерела в пустині, коло джерела, що при дорозі до Шур, і сказав, «Агаре, «Рабиня Сараї, звідкиля йдеш? Куди прямуєш?» Вона ж відповіла, «Від Сараї, моєї господині, втікаю!» Тоді ангел Господній сказав до неї, «Вернися до твоєї господині і покорися під її руку!» Далі ангел Господній говорив до неї, я сильно розмножу твоє потомство, так що його не можна буде ізлічити, таке воно буде численне. тому ангел Господній сказав до неї: Ось ти зачала і вродиш сина, і даси йому ім'я Ізмаїл, бо Господь почув твою скорботу. Він буде дикий чоловік, його рука буде проти всіх, і рука всіх. Проти нього він оселиться перед усіма своїми братами. І назвала Агар ім'я Господа, що говорив до неї так. «Бог, що з'явився мені». Бо казала вона, «Чи ж я теж не бачила Бога, і побачивши Його, живу ще?» Тому і прозвана ту криницю, криницею живого Бога, що мене бачить». Це та криниця, що між місцевостями Кадеш і Беред. Ось так Агар породила Аврамові сина, і Авраам дав ім'я своєму синові, якого Агар породила Ізмаїл. Було ж Аврамові 86 років, коли Агар породила йому сина.